Tăcere Păreri de rău că-ntipărit în zile Nu ne-a rămas de fier și piatră glasul? Că nu ne-am încrustat pe secol pasul În urmă rupt cu frângeri de șindrile? O, nu! Cât de sublim ne-a fost popasul Când adunând vecia în pupile Am scris cu holda jertfelor fertile Și piscul dăruiri întreg atlasul să nu ne cânte lacrimile multe sau rănile, nici odele, nici psalții, ci dragostea flământă să exulte și arsă în noi fierbinții și înalții și rugul străduințelor oculte ce în împliniri o să le schimbe alții.